Але чоловік не підтримує її прагнень поговорити. Згадки про його колишню творчу спроможність лише підсилюють його нинішню лють. Уся його інтелектуальна міць диявольським чином трансформувалася винятково в те, щоб, незважаючи на кепські зіри і постійно сльозливі очі, влучно відмічати найменші її вікові зміни. «Я помру, а в тебе ніколи нікого не буде. Подивися на свій живіт, але я ще поживу. Ти стара корова, а не жінка. А я в твоєму віці був молодий. Я міг би мати кількох таких, як ти». Одна радість, що чоловік тепер багато спить. Засинає просто на дивані у вітальні і гучно хропе, широко роззявивши рота. І що вона робила би з ним, якби направду надумала святкувати ювілей? І дочка з Німеччини не приїде. Її не відпустять з роботи. Але Подарунок долі – цей двотижневий семінар. Вони побачаться з дочкою в Берліні. Все складається добре. Аби не те мало не що хвилинне відчуття болючої деформації тіла, яке в останні кілька місяців стає нестерпним. І так само болюче кликотання у грудях – Статевого життя не буде, духовного також не буде. Буде животіння, як у її старого чоловіка, скарлюченого, застяного, лютого на весь світ. У неї вже на руках квиток до Берліна, вже домовлено з медсестрою, яка заходитиме до чоловіка. Домовлено з ректором, що її два тижні не буде в університеті. Її лекції скасують, а вона повернеться, коли відбуватиметься конкурс краси міс-викладачка. Отже, ювілей пройде непомітно, і ніхто не говоритиме їй за її гроші з чаркою її горілки про її полудень віку. Хмільний, плодовитий, спекотний про те, яка вона прекрасна жінка у своїй зрілі літа, ревно відробляючи шинки, салати, можливість добре випити, добрий розслабончик. Але от жіночий голос у слухавці таки нагадує про ювілей і про давню дружбу. Це Ніна, третя з трійці водолійок з їхнього класу. Оточніше, ну, точніше, перша. Її день народження був першим. І святкували саме її свято. Інші дівчата приєднувалися до неї та святкували свої дні народження наперед. Куди ти плануєш встромляти 500 троянд? Це не твоє діло. Туди я тебе не запрошую. Я це переживу. Я знаю. У тебе насичене духовне життя. Я бачила тебе по телевізору. Ти говорила про досвід світової культури в сучасній освіті. А я запрошую тебе з Оленкою до своєї сауни. Змий печаль. Наголий ювілей. Там не буде телебачення. А навіщо це тобі треба? Я запрошую... Ти знаєш, скільки все це коштує? А я з вас грошей не беру. Приходьте. Я лечу до Німеччини. Я не хочу дурних тостів і наїдків, від яких нудить. Я знаю твою позицію. Оленка мені розповіла. Це твоє діло. Але до моєї змий печаль приходь. Це за два дні до твого від'їзду. Ніна володіє мережею елітних саун «Змий печаль» по всій Україні. Її життєвий успіх значно вищий, аніж успіх Валерії Миронівни, завідувачки кафедри постмодерної толерантності в Університеті гуманітарних стратегій. Але вона проте не кричить у ЗМІ. Робить свій бізнес тихо, здаючи ванні кімнати під корпоративні вечірки, які не стоять порожні навіть у часи економічної кризи. Навпаки, графік став щільніший. Доводиться відкривати нові філіали в області. Люди хочуть змивати з себе щоденний бруд у комфортабельних умовах. Нещодавно один банкір із родиною Святкував у неї ювілей.